Oizkoa eta sokkuntza Egi uzta festivalakbia lekua eginean du lau egunez, Utaritzeko txistulariak bujunka edo soka dantza konpeinina ikustenhalko dira Philipplipesburg egsoinu elkateko burua. Gure helburua da beti da eh, ono iparaldean bedenen ero eskolegian ere badira aiz gauza musika eta danzanna mailan sokkuntzaan itz, bana ezzen eh, toki berezi bat aagertararazteko. Beraz hasiginin jala haguak orte eh, doiduia hori biltzen eta taldeak uh, inalazten, uh, xoko batetarat, bat agar uh, dezaten egin sohkuntza. Uztaritzeko bilgune eta iribereko frontoietan iraganen dira ekitaldi nagusiak, hauen artean Uztaritzeko Kabalkada izah txodantza taldearen behogaita amak urte mugak ospatzeko, Jose Kazubon, Kabalkadaren dantza parteaz arduratu da. Iztaritzeko beraz ustaritzeko dantza taldeak ospatu nahizituen bere behogaita amak uh, Dantzatallaren inguruan, horiek baute handi bat uh, iauterien inguruan, Ahtzaro Festivalarekin, hau duan, baituzte baina nire antzerkian ibiltzen direnak, musikan, kantuz, beheon be bat dira, badirabek ikleskak ere iauterieri buruz, beraz, uh, jantzimailan ere beratsa da. Ahangoitzen bokatuko da festivala gandearekin, mutxikoaren egunak ere, behogai urte betetzen ditu aurtean, beti betielo dantza maishuak piztu zuen egun hori. Dosek azo ban jotan begitz bultzatu nahi zituen dantzaileuziak Kaik kostallan galduak zirenak zirenak dantzatzen zirenak baloratuak pixka bat azpi dantzak bezala ziren. Eta beraz itodri egin zuen eta lotu zen zen ezen ikusgia egin nahi jendea juntak, zibilak dantza dezan bekitz plazan bainan ez ikusgarri moduan baiziketa haientzat. Mutxikoaren egunean ere Txigi Trifok garaaiko dokumentuak bildurik beti betxeluri omennaldia eginen ent zaio primadera danza taldearen parte hartzarekin